la Curta en samú galegos novash continuar conectando con Galicia vamos a ir a marín para falar con un grande amigo Joan Ararco la bella. Vamos a escoitar un bocadillo de música para ir aduviando. Este es nuestro programa de hoy que, bueno, como otras veces, ya sabed, como el uh, jueves pasado, tuvo que ser enlatado. Tuvimos que grabarlo porque no nos podíamos comprometer a hacerlo en directo. Ahí va esa siguiente pieza de Vamos a falar con Joan Arco da Vella que é un grande amigo e un colaborador na outra radio Irmán en Radios Cornellán no programa sempre en Galicia pero agora aproveitamos para que nos fale en radio Son aquí no noso programa Galegos vais que tamén en Galego entonces vamos a dar a benvida e vamos a preguntar en primer lugar como foi que se meteu neste ambiente de Mm, mm, etnografía de fotografía de recolhido de, de, de, de, de cosas que teñon no asoca digo, xa un muitas gracias mira, eh, porque un um peza isto eu creo a veces a la principio é unha cosa da aventura ir, eh? pero despois é o oh, descubrir e mm. cando descubres e escoitas así e o que te rodea a, aprendes a entender o porqué sí. os alegros, os catalanes sí. a, a, a calquer outro sitio eh, dunha maneira como o pueblo que pensan Porque E despois, co tiempo Iso Eu digo en sempre si, Digo sempre, faite galego dependente <risas> É dicir, a necesidade De saber máis De saber máis E de saber máis Deso que veces, as veces non aparece nos, nos libros, libros. Que é a cultura tradicional que a veces, as moitas veces foi eh, como menospreciado mm. como dixía, son cousas de xente da aldea, son cousas de un xente e posta reflexionar os coitas discursos na actualidade, e dices que se non fora por esta xente que mantuvo a romería, a procesión a costumbre de, de facer licor, café ou ardiente de ervas eh, ou a facer determinadas conservas tradicionais, non? Eh, ¿dónde estaría la nuestra cultura? a lo mejor esa no era cuestión de recorrer y escuchar, habría que hacer estudios arqueológicos para, para saber, ¿no? claro, claro bueno, entonces ti o que fase recoller pero ao mesmo tempo buscas pois a documentación nos maiores cando chegas a, a algún sitio determinado e dices bueno, a, a ver sempre preguntas entonces o que buscar é unha persona maior seguro que sabe máis do, do ambiente que estás no, no sitio onde estás que, que non un, un rapaciño que seguro que onde vai este vello Mira, os rapazs tamén sabíamos porque nós fouramos rapazes e tamén recullíamos cosas, pero porque había unha tradición de falar, falábase moito. Hoxe xa non se fala moito iso unha maneira diferente. Esa tradición oral, fermese en ber cos maiores e che dicen, eh, que un caso. Non. É que ali vivían os mous Algo moi Vivían os mous sí, sí, sí. Resulta que eh, Claro Que había ali sí. Na ma imensa maioria dos castros Ou, ou Deseños, ou un castro sí, sí, sí, Donde viviron fai 2.000, 3.000 4.000 ou 5.000 anos Había xentes ali a tradición popular dí, entonces, se solamente se decir hai un consulto de petroglifo, un consulto hai un amamo, hai un dolme, no aí estaban os mouros ah, ah. entonces, eleva tapistas porque a tradición popular, dinos O sea, o que se contan a xentes dache pistas do que vas a atopar. Eles mo dicen dunha maneira ou ou en massa no decimos nós dicimos da maneira rigurosa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pongamos casa, un casal, estamos un discurso mientras que aparecen un montón a tradición popular decía esto era de Montes el íbamos vellos a morrer cando os vellos dicen que eran moi vellos moi vellos e xa estábamos últimos días da vida se marchaban a ese monte era unha costum anda cun día un hombre descubre un consulto de especie de mamas neste momento é contabilizado 40 claro os arqueólogos cando estaban que son moi rigurosos isto no, seguramente serían chozos dedicados ao pastoreo ah. e xa o que dito o arqueólogo que vai hombre é un homem riguroso sí, sí, sí, pero sí, sí. o que dize a xente xa, descubrou o sitio onde íbamos os vellos a morrer o sea, y fate, a diferencia é bastante grande xa, xa, xa xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, ou miles de anos no era algo que apareceu aí senón algo que existeu e que quedou no, na memoria das xentes non? este día vou ir, fíjate a un sitio, en Montouto, a Cañiza, na Cañiza. Sí? Sí, sí. Montouto lia unhas cruces de Alpejo a tradición popular dice que li caeu un meteorito Ajá. e se fixeron estudios por xente si sí, claro. E sí, claro. efectivamente aparecen restos, se ven no na montaña unha especie de lagoa que serche la d'auga da chuva, circular perfecta e que si sí, como unha temperatura elevada nesse sitio se... Agora andan aí a verse van as specie porque para quedar huellas mm. e eh, se fa unhas calitazas se ven no suelo. Sí. Unas... a ver. Pero Os, os análisis preliminares dicen que non se conta que é onde cae o meteorito porque Ajá. alguns xa xa con formación a estudios na materia, dicen pois pues aproximadamente pode ser que faz seis mil anos aí impactaron o meteorito o sea, co, coquiriña claro, claro, de claro sí, sí, sí. era esa, si, sí, si, sí, si ten a base, no? Claro, claro. bueno, dame un Por outra parte, ti tamente despois documentas o, o que acabas de mencionar o asunto dos petraógios, de as mármoles e todo eso, pero que ademais tes moita documentación, do, casi ben, ben religiosa, non? Todo os, todo no aspecto de ánimas, a maior parte dos curceiros, de todo isto. Intéreseche moito porque? Porque algúns eles No, no es, é, non é que estenga a desaparecer pero non nos coidan como debido non é información religiosa é información da cultura popular, claro no, refíneme que o, tenga algo que ver con religión, o, o, no, o, no que sea religión. O, se ti, en moitísimos casos non vou dicir en todos se ti rascas e un estudio de determinado elemento cosa que é unha cultura sí, sí, sí. algo religioso é... Sí. Caramba, coincide con que hai de petroglifos Anterior aos cristianos Xa ali os iban a faturar un Había algo anterior que teña algo que ver, a ver, a ver, a ver, ver con... con Entónes, cando ti chegas a un, a un sitio destes O xe é unha cruz religiosa Non, é un elemento cultural Co largo do tempo foi se modificando E adaptando aos novos tiempos É como se a rezar a xentes Fai seis mil anos Si, sí, si, sí, si sí cando chegou o cristianismo, a cara foi que veñen a reforma. Eu a reforma con unha cousa, sen, eh, xa sí, sí, teño un negocio. Eso, eso Montado. Xa, sí, no? sí, sí, sí. o sea, se eu teño un bar que funciona moi ben, imagínate É o cer, porque non quero seguir seguindo o café. Vai vir outro e abriro. A ver, eso é unha cousa parecida, e xa van a xentas algún motivo, eu adapto o novo modelo. e, e, e además e cando moitas veces de cando se fala, unha igrexa. Sí. Na nosa terra sempre alrededor desse elemento uh -huh. religioso resulta que xa pai. Ah. tamén moito tempo o centro de unión. Sí, onde se reunía a xente, e, e, ese, eh, para, para, algo. para algo de E, e aínda hoxe fiche a ti que a plaza maior de calquer aldea de Galicia, de calter parroquia é o entorno a ese lugar e se te fijas a que venga Galicia mañan díga se ti queres encontrar a taberna, a farmacia, o bar A cafetería feteria todo mira dunha aldea e mira a torre da iglesia, torre iglesia la... ao centro, ese, Mayor, e mesma vai centro é a praza maior si, no, no, no, no. a praza María Pita a praza de Cataluña sí, e a praza de... Sí, sí, sí. sí, de, de, no de a o que na aldea sen aila no que daí entonces non soa elemento religioso e aparte nestes elementos da nosa cultura Eh, hasta incluso eh, forman parte de, eh, por decirlo de unha maneira de algo un territorio sagrado ou de respeto porque era donde as festas parroquiales se paga ali, donde se moceaba donde se xogaba donde se reciben os que nacen sí. ou donde se despiden os que se van entonces todos é un coenxunto emocional mais, social sí, teñen máis que arquitectura que vexas que si hai no entorno senón que ves esos sentimentos que cando un chega ali vos vai dicir fulanito fulanito, ou aquela moza que conocí na festa, hai, hai algo máis de... de... Mm. hai unha vida... Exactamente. Todo eso conleva o feito de que bonitín, bueno, despois porque guste che moita fotografía, eh, e, e, e ao mesmo tempo há últimamente vídeos, eh, non? Si, sí, pero... De... O vídeo porque é máis moderno, hai que E a, a veces o vídeo me dá complexos, porque nun mundo de xente que sabe tanto, a veces falar con corazón y Ah. Eh, ten un costo moi no? ti, no non vou falar de arquitectura, Podía falar un pouco do románico sí, do barroco, sí, sí. pero non é a miña materia, non non estou formado. Hai xentes que saben de esas cousas, saben eh, eu, por moitos coñecementos que teña, por ser un fun da universidade, teño e, e, e, ese papel que diz, sí, sí, historiador, antropólogo, non sou nada nesta sociedade, eh, si, sí, sí. eh, sí, no, no, sí, sí. algúns non teñen nin sequera ese sentimento que eu que mo algo que aquí hai moitos galegos escoitando o capador non era veterinario no. non lle morría ningún porco capaba no, no, todos e no, non lle morrían é é Entonces, entón, todos pedían todos me pedían que eu ali a casa, entonces, entonces eh, eh, procuro, eh, eh, comentar tantos cousas que chaman a atención cando eh, fai que procuro sempre no meu traballo, aunque coñas reseñas do que mesmo no o Wikipedia ou unha fonte do no cun. Se sí, ti sí buscas información, por exemplo, que somos moi tacaños, ves unha página de calter organismo, e hai unha foto pequeniña. Uh -huh. Eu, se, imagínate, se chego a esta a esta mamoa, eu doulle volta arredor. Ou arredor de fotografías dende de toda de todas a esquina. Hai algún detalle que me chama atención, porque a atención por comigo lei algo? Sí. Sí, sí, que sí, sí, que sí. me chama atención de aí entonces o que fago <risas> é moi visual, de que o home, a cungher que vai ali, sepa o que se vai encontrar, claro, no? claro. Que a encontrar. Tamén me deixa exactamente igual sacar tres fotos que sacar unha música que reteñen non se sí, sí, estropean. Sí, no, no, no, no. as, as capas duran millóns de fotos, son pechantes porque che o chan, que se haste o, sí, sí, sí. o o, o, a, o mecanismo, non. Sí, sí, sí. Entonces, é un pouco es eh, compartir ou que un ve é a más a sensación que topas cando estar mirando un gocuse que xa agrada e tal, ou claro. intentar un plasmarla para que a xente o, que veña bella... ou redescubrir, ao ah, que xa sí. veces e eh, dices, hombre, esta eira joder cosa bonita, que ven e vas as fuentes xa, a enciclopedia que temos que augure Eh, quen eh, aínda eh, doutor. Non ben, non hai unha foto. Entonces, casito tes un subidón, vos. Claro, voy a ser o primeiro que me, que vale. va a forzar, vale. verdad? Vale, a vale. que a que te vale. ía que, haya, y que constancia, non? De... Falando de, de de documentación de aportación, me de compartir. Tamén temos que busqueñendo a todos os nosos xentes, algo no que tamén participa chitou, ao menos ten moita relación, é que tamén vamos a intentar entrevistalos e que nos digan que vai. Como é iso? iso de Hai Galicia. Hai unha plataforma, unha, unha plataforma, algo fora de serie, non? Que que que que diversifique a Galicia. Ah, eh, esta esta idea, eh Maxi a, Maxi. A, a directora de, de esto esta idea sale un pouco de unha conversa con unha moza a, a americana da Argentina e eh, esta moza trabalha para unha Una multinacional. una multinacional de comunicación estas de internet de que fan grandes proxetos a nivel mundial e tal, e un día a ver, cando faces unha cursa pa Galicia e tal isto quedou unha conversación de café, entre risas, bromas e anéndotas e, e chega e, a principio deste ano, nas navidades No Aquela idea eh, Está en marcha Como tienes un apasionado de Galicia Resulta que eu teño un novio que é galego eh, eh, que tamén apasionado Eu empecé a buscar aí E eh, vamos a hacer Eh... Jai Galicia Jai Galicia sí, sí, sí. E yo, meu Jai que é Hola Galicia Hola Si si Jai Hola E me dice, Mira Xa está feito Tenho contado o dominio Tenho con... o logotipo Enseñor de... que... Si sí, Deixo Con En azul celeste Andar No blanco Jai Hola Con H Hola sí, sí, Sin H Sin H E vamos poner nas redes sociales Información de Galicia y eh, eh, vamos por en tres idiomas entonces se ve ahí cuidado, se ha servido inglés, castelán, galego claro, o sea, claro. ahí el mismo nivel, eso con galego claro, eh, da emoción y eh, ahora eh, eh, vamos a a hacer E que esta plataforma porque eu dicía sempre páxina, entonces moi corregía plataforma. Como sabía a o que era unha plataforma e o que é unha páxina. que plataforma de Facebook, Twitter, estas cousas son Instagram son plataformas Su outros son Sí, sí, páginas, páginas Entonces, personais e isto a ir dirigido ¿no? a empreendedores galegos a negocios eh, que na inmensa malloría non están digitalizados non tenen páginas web algúns non tenen aí día de ese facebook van ter un soporte van ter a primeira información digital eh, e ademais debe cincando nesta plataforma e e, e, e ojalá todos os días aparecer un artículo con falando de un pobo, unha aldea, das tradicións, das costumbres que vai estar aberta a todo o mundo. Está bien, está bien. O sea, calquera como ti escribes no... No sei como te uglob. Odi gustou neste sitio, isto isto isto. Aí metes unhas fotos. Esta plataforma tamén ten un espazo. Moi plataforma esa voulle pedir que, que incluyan, a ver se si é posible, unha unha unha unha radio sí. que se fae en galego, donde sí. nos fora de aí. Bueno, pero tamén, pero unha moi especial, que se chama xulipedia.com surepedia.com. Eso está feito. Surepedia resulta que é en unha página que, que está na, na Wikipedia, que está que ten, sí. que se pode compartir con todo mundo. Pero non non te imixinos o que é. un traballo de 20 anos seguidos. Os cando non había cando non había internet, que o, o, o que acheixo foi Julio o o meu correspondente en, en Conbarra, si, sí, sabe. En principio que, que, que estive na, na presentación, sí. pois pues, El, a máquina de escribir iba recollendo a información literaria lingüística eh, máis importante dos nosos eh, autores galegos relacionado cos autores catalans ecos autores portugueses 20 anos de información de toda esa de, de, de toda esa documentación es buística literaria eso está publicado sí sí no es, es, es vou, vou a tachar sí, es sí. Una barbaridade. Eu digo sempre, cando, cando empezaron as redes sociales a tanta xente bainco teléfono, aínda todos saben, está quedando a vía redes. A claro, redes claro. eu digo sempre, Acordaste de daqueles espacios de terra, había, mm. eh, de aqueles de eh, je, eh Gemay, no. no. Eh, ben, hombre. Eh, as plataformas que había, ah, para, para. plataformas que Santo ahora aquelo era paleolítico <risas> e, e, e moita veces me acordo ahora cando me dicen o fin, no, ahora xa vai manxe, xa entrar 500 megas na casa sí. e eh, eh, eu moita veces digo que presa ten esta xente para subir, porque eu me acordo que para unha foto sí. eh, eu deixamos subir e dicía, molle, a, ta sí. a tarde marchamos eh, daba yo botón empezaba el igual para acababa de tomar acababa de café e, e, e cando orneador, orde, orde ainda cando volvió o horneador ainda faltaban 50 dando por, voltinhas e, 50 por, 50 por, e, e digo o que evolucionou esto é no, no? un enriquecedor porque a veces tamén escoltas o internet é malo as redes sociales Hay que mal, ser empregado claro tamén é no, malo o cuchillo tamén. pero o no te pós comer pon en cuchillo non vas matar a daño resto da. as cousas hai que saber usalas e, e incluso para para investigar en moitas páxinas destas que ves comisión de festas non sei que alán un pobo dores que che recollen cousas ou asociación de vicinhos non sei que a cantidad de información sabendo eh, cachear dentro das redes que, que é de documentación que podes, sí. que podes atopar é, algo, é somente, algo impresionante é non solamente por, por documentación ou por sino para aprender tamén claro, tam porque hai moitas cousas claro. que que nosotros damos las porfeitas pero non, non aprendemos algunhas cousas hai que aprenderlas tamén é dicir, por exemplo, falan moito do Cruzeiro de I.O pero no Cruzeiro de I.O hai algúns outros que tamén teñen edificación estructural fantástica e fabulosa pero, pero, que pa conta nada. Claro. Sabes que na radio, na Radio Gosa, eh é eh, un conteido da un día algo sinula a, a profesión das maravillas. Ah. É curioso. Me, eh, eu fouse as fotos que mo poño é conteido da radio, pero curioso é que che dali a moitos días e me chaman do medio de comunicación. Importante, eh, importante, non é unha radio, non é emisora dun pueblo de 100.000 habitantes, unha municipal, non era unha municipal, veia. Éme dixe. Aí, chamántale, mira. Eh, unha pregunta que che quería facer son eh, eh bueno, De de de Eso que puseches con esos ramos tan grandes, ¿es verdad o es una cosa que tiene ventajas? No me fastidio. Te lo juro. Assegaria. e dijo, no, inventativo es que tiño capacidad, e eu me dio retranca, eu ponía ahí a, a centros de personas con rama a levar santo, e, e a banda de Diputación Dorense, ojalá tú eres el poder de poder Hombre, poderé, e contar, inventar, que claro. eu estaría falando contigo e podes contar algo de iso o que sea, pon ahí e salen, en vez de levar a cruz profesional, le van a cruz e ademais, le, le van estes ramilletes de de. E e e e dice que pouco sabemos en cultura. Eh, cultura. Por que sabemos de de cando sae o, o ano santo, cando a porta santa, sabemos de cando sale a misa peregrina escoltada polo ejército o ou de San Martiño en Ourense. De, de, de algo que ven una tradi de una tradición anterior anterior a que suspira o acordame acorda, agora mesmo desto, unha, unha anécdota tamén que ten moito, moito que ver con o que acabas de decir en Galicia hai moito tipo de, de produtos do, do porco non? Sí, o, sí. as androias, sí. os motelos ou chourizos de cebola ou de cabaza o do... bueno, pois unha vez a boa da miña muller e tinha especie de pensión e, e, que foi algo que precisamente a miña vida estoa. Bueno, bueno, pois, facía un tipo de, de embutido que non hai casi ningún en... calabaza, de non. Chamávanlle chuponas che, si sí, que buenas. Son ématripille de gardín e que ten, pa, parece que teño solamente grasa e, e un poucoño de, de, de, de, de carne. Da que sobraba cando estaban facendo o, o os chouriços, non quedaban un, un resto e si, un poucoño de, si. de touciño e metido na herida e estas chupones bueno quentanse un pouco na, na cando está fazendo o caldo e antes de que ferva de todo pois pues, unha vez que antes quítalas e como é del jadeño de todo pues, ten unha cuarta unha cuarta media pois farlle un furado coa boca e chupala por eso e chaman chupones bueno pois pues eso é unha curiosidade de xantar de, de, de, de comida que non había ningún tipo nun pueblo o teiro da cruz no caiga me encontro con unha senhora que está facendo un no forno facendo mm. bolas de pan e puxe unha falacuela queres tomar algo e tal? e me leva a coxina e había un, un... un fumeiro con matancas do porno e, e me día ducias. a senhora facer un regalo e me regalou media bola de pan tío. e un chorizo e me dice vai levar uns destes Es foi moi amable, que non, que non había que me isto frese de calabaza, eu creo que lle metía tamén arroz. Eh, ben O do chouriço, si, sí, sí. un ago. que a casa aquilo parecía como unha mortadela. Pero estaba bueno Hombre. Estaba bueno Era más pasto, no era un día es que masticar Estaba bueno, sabía como churro Esto es el cofijo Yo nunca había visto claro, claro. Pero un día vino a la televisión eso, eh, No sé qué, el obrador dirigido por el chef No sé qué, acaba de hacer O presentar en público un chorizo para vegetarianos claro é ponho máis coitado E eu vi, eu me e, e, e dijo, pero sí que tenía xeito. El dixo, no, "Ai, ten ruixe isto polo que nin eu, o alteiro, da Cruz, chama a sitio." En Courel. Sí, no, eh, eh. e xa estamos intentando que case eh? que sería unha cousa de vida comarca de facer ese tipo de Claro, claro. unha televisión, non? Si, si, É iso, son curiosidades que atopamos, que o que fan é eh, ampliar o noso coñecemento e ampliar a cultura ¿no? local popular que é o que, que desexamos lóxicamente isto tiña que ter un poquinho máis de axuda administrativa eh, eh, crear o millor un, un, unha xeira de traballo que non é somente falar do pañeiro e outras cousas que eu... do tipismo <risas> claro, pero como funciona isto? ti imagínate eh, sempre desexado ou oh. xurio Xeja é unha celebrite destas que eh, resulta que vai a un sitio e eh, e eh, eh, vai unha, unha foto No, eh, en eh, emparado sí, no, lado de uma pedra. Não, do do castanho, de de camburrigal. Ali um castanho que tem te anos. Em fale ali que tinha resnado lado do castanho, ali tinha uma pujinha ali olato tão milenários. resulta que empezaría gente a viajar en coche dali a fazer. Sí, porque esteve claro, Porque tenho alcance que tem. Entonces, claro, eu non pretendo ni quero tampouco esses ataques ni nada, eh, porque se a eras mal erasmal recibido dos sítios, se leva súa pero as institucións, verdad, que tá en poder eh, tanto de medios como intraseconómicos, porque tamén ao carto algo alta fai. Finan que ser quen de potenciar eso y é barato eu creo que é máis barato que facer unhas campañas destas de televisión é, des. porque a Xunta seguía moitísimo é, por, é, é, é, é o millor, e ao mellor e se, se en vez de ser Xolio, Xan fora isto non digo nada é, que non cano, é, imagínate que fora o presidente da Xunta xa ah, ve vine aquí a parada de xinoxe e oi, comí moi ben e ademais, mira que castaño hai. eu puxei ás súas redes sociais bueno. que as van periódicos non sei que o día seguinte había ali como o, tocar con, con xantilina o millón, millón estes veciños le agradecían que foro a ver porque oitamente é eh, Coño, esto porque se va y no sé qué, la iglesia cae, el tellado, el rayo fendeu, es como somos cuatro, pero ustedes falaron que... Eu nunca mirei a estes tipos aquí O melhor está na esa lucia de vecinos, la sí, sí. agradecera de que fora até me facía turismo, non. Claro. É unha ideia, é unha no, que eh, todo isto serve como primeira introducción a primeira a, a unha pequena que no aqui, que temos te xa. Xoán, a dicir ao noso técnico que lle poña música ao principio música ao final, e se pon algo de música tamén de, de, de, de contraste, non saber así por de, de fondo, de misterio deste. Claro, non, no, de, de, de que Con música de fondo, o, fantástico de, Eu moitas veces, fíjate, o que a información, vos, é información é, A veces non ten que ser sincero non? Hombre, claro, claro. Eh, E podes equivocar unha vez Todo o mundo se veces Ou dúas Pero o que non podes equivocar futuro, eh, Eu ando moito por la lista Levo máis de 40 anos E moitas veces me dicen Fijarse o que É, fuches alá, estuveches en rego do barco Por iso É, dixi, si, si E aí hai unha mulher sin cabeça que se pasea de noite é, por, Mira que un paseo por aí Que ademais hai unha ché de moinho Alá na zona da ínsula É que foi filanito de tal Destos de pseudo-informadores Que siempre donde va, encuentra una mujer sin cabeza, un óvni que aternizó... Un señor de que escoita... De, de, de, de, de, de, de verdad. O, o, eh, o tengo que ver. una manada de osos que atacó a un senderista... E con esto cuidado, porque voy a la frente. Unos senderistas de Madrid fueron atacados y agarrados por una manada de osos. Eh, y todavía tengo la foto de de de kilómetros no sancanos, no caudel. Eh, él nunca, nunca nunca tuve, tuve una fortuna, Nunca tuve la fortuna de hacer una foto con ese estramad. Os. Ya sabes, no me importaría a mí. Entonces, a veces é isto no? a... cando falábamos disto de difundir un pouco o, o que unha información sincera ter unhas fontes e ser riguroso e se tens que novelear un pouquinho a información para dar eso. pero unha cousa é novelear é tro... dicir no, é coar montiña 10 metros de diámetro e ao millón son oito Non, bueno, non, bueno, pero eh, es, Os cañicos es, que somos así É eh. unha verdade Exactamente Pois nada, Sean, vai a ser unha cousa interesante Vamos a intentar gravalo Para que o noso técnico nos, nos de A oportunidade de que se poida Emitir o día 5 Ese non é o directo Ah, e todo a partir do día 5 non, non, este se sale algo de música ambiente de fondo bueno, por moitísimas gracias xoan, xa sabes que valoramos moitísima a tua colaboración e a información que, que temos é unha pequena introducción Entonces, o que vos vamos a intentar facer é o seguinte unha vez que terminemos esta primeira intervención xoan cada 15 días ou cada pouco tempo, vamos a introducirte tamén na nosa emisión de Radio Samboy, vale? Sí. O que teño que fazer, ao contrario, motivame a facer cousas. Vale. Eh, o, eh, eh, eh, un dos traballos que teño que ir evidentemente, o pasa que estamos nunha mala época, porque as cinco da tarde é noite. Ah, sí, tí, media, tí, ah, claro, claro. Eh, claro, claro. Entón, eh, xa non xa teña para facer fotos e tal. Entón, estás moi limitado, pero teño aí Por ejemplo, eh salgué a ah. un parque que tenía ayuda, una aldea que recuperó Schulte, ah, sí, que es que, la junta. que está un poco abandonada. Sin sí, Perú eh, Te, o torcia espectacular. Yo estuve en allí, tienes si vas allí, tienes que ir a mirar, a menos de al sombras, pero aparte tienes que ir a mirar a central del de lindoso. Que é unha barbaridade, é eh? unha preciosa... Ten, ten unha profundidade enorme, sí, sí, sí. ten 2 kilómetros sí, sí, sí. para renta, eh? verás que vai... Un... os castelos, non sí, é? Ten algo, porque eu quero que un pouco máis, a parte de estar foi un pouco que económicamente había cartos, dedicaban só sí, sí, sí. so carbón, sí, sí, o carbón sí, sí. vegetal. Sí, sí, sí. E, e dentro d'ello, a levar a la baixo a parroquia dos mortos, había un caminho marcado solamente era un raca, non iban sí, sí. carruatas, no, no, no, era, era o camiño, era moi estreito, era o camiño dos mortos. Si, sí, sí, sí. solamente se usaban cando salían a mañá, por para chegare á tardiña ao cemiterio. É sí. a... sí, sí. eh, eh, eh, impresionante porque eh, o poden suxetar, vimos ese estreches as sí. casas se cataban nas ruas da que se acabaron xa estaban os fundos en aquel lugar barbe que vai ser unha coisa que temos bueno, un, unho rematará aquí vale? finalizamos a conversa con Joan Arco de Abella que agradecemos moitísimo a súa colaboración e participación no noso programa por primeira vez en Galegos Novais e vamos a poñer un bocadinho de música para continuar adobiando este noso programa de hoxe que está enlatado como xe dixen ao comezo do noso programa e que desexamos que xe do seu íntegro